Последният полет от Богута за Европа е излетял в неделя вечерта. Как Южна Америка се готви за пандемията, сега ще разберем от доктор Анета Деламар Икономова. Тя е историк, автор на видеоблога, озаглавен «Свобода и коронавирус. Разговори от Балкона». Анета Деламар Икономова преподава международни отношения и история в университета Екстернадо де Колумбия в Богота. Добър ден, Анета! Добър ден на слушателите на Хоризонт. Какви са мерките в Колумбия? Как живеете в тази ситуация днес? Вижте, световната кампания «Остани си в къщи, за да спасиш света» стигна до всички кътчета на планетата. И това, което остава в Колумбия и цяла Латинска Америка – е, че в последните дни почти всички държави влязоха в извънредно положение, така че и аз като български слушатели съм вкъщи къщи и изобщо не мога да излизам. Изглежда ли близка или далечна заплахата в Колумбия специално и ако може да кажете и за целия континент, за Южна Америка? Н нека да помислим за това. Вирусът тръгна от Китай, влезе в Европа, най-вече в Западна Европа, стигна до Средна и Източна Европа и нашата страна, да така, че вируса се движи. И в това негово движение има предвид заразата, как стига до различните държави. Знаем от ден днешен, че Съединените щати е третата държава с най-много заразени хора. И се очаква този вирус да влезе в целия американски континент от север чак до юг. И това очакване, трябва да каже, че предизвиква една такава ситуация, след като в Европа има трудности, как ние да се справим с идващия вирус. Как реагират властите в Южна Америка? Търсят ли, намират ли различни подходи, защото. Четох в последните дни как крайно десният бразилски президент Болсонар смята, че заразата е медиен трик. Той го свързва с неговите политически противници. Изобщо, как изглежда вируса на фона на политическите реалности в Южна Америка и има ли рискове в подобни реакции като тази на бразилския президент за континента и как вие гледате в Колумбия на това? Много въпроси, но всичките са породени около да. политическите реакции спрямо вируса. Ще започне с това, че Бразилия и още две държави са изключение. И трябва да продължим с Бразилия, за да разберат българските слушатели. Президента Болсонаро обяви, че не е сериозно това, което се случва, че това е провокация на медиите и продължава с, този, е, с тази реч към своите съграждани. Но на места в градовете, големите градове и тук става дума за градове. Повече от 20 милиона жители, Сао Пабло, Рио де Жанейро, тези градове, местната власт е поела инициатива за въвеждане на ограничения, въвеждане на карабина. Та, така че, можем да кажем, че има а, един президент, който смята че не, не става въпрос за голяма заплаха, но в същото време е, политиците в държавата поемат отговорност. Така че е, ще видим развоя на събитията в Бразилия. И в останалата част на, на континента, държави като Никарагуа, като Мексико са стигнали до същия момент, в който не искат да поемат отговорност, там да има леви правителства, но веднага ще отидат към държави Колумбия, Аржентина, Перу, а, държави като Панама. Тези държави влязоха първо в положение да затворят тотално границите си, като Колумбия преди повече от 10 дена, и извъреното положение или ограничения, много, много силни ограничения е въведено всички останали държави. Мексико, Никарагуа и Бразилия без тези ограничения, което на практика означава и опасност за останалите страни. А до каква степен това се коментира в страна като Колумбия, например? Непрестанно всичко се коментира. И нека да направим една разлика с Европа. Забележете, да населението в Латинска Америка, континент много по-голям отколкото Европа, е по-голямо от населението на Европа и Европейския съюз. Тук говорим за повече от 600 милиона жители и най-вече, най-вече, събрани в градове с милиони граждани. Богота, когато аз дойдох, беше 6 милиона. Денешен Богота върви към 10 милиона. Мексико, града Мексико, е повече от 22 милиона. Салден град. Значи, тези огромни градове с медицинско обслужване, което не може, не може да отговори за толкова милиона жители. Вие разбирате, че тук опасността е, че ако влезе вируса, не можеш да спасиш един 5 милион град, ако тръгне да се разпространява. Зато ограничението е тотално. Можеш да излезеш само да пазаруваш или до аптеката, нито упражнения на чист въздух, няма такова нещо. Колите, частните коли, тук богата не могат да излязат. И не затворена на Богота като област с другите съседни области и за сега има транспорт на продукти. Но ще видим какво ще стане. Казвате, че няма такова нещо разходки в парка. За това и вие започнахте вашия блог от балкона. Кажете ни, а... Кое е ценно сега? А, ка, по какъв начин можем спокойно да гледаме на случващото се? Такава е идеята на вашия блок от балкона. Свобода и коронавирус. Мислим си, че коронавируса ни ограничава свободата, а вие казвате, че върват заедно. Свобода за какво обаче? Е, е, е, Вистина беше един дълбок размисъл, но да кажа как стигнах до него. В първия момент, когато се стигна до затваряне на университета, в който работя. Забележете какво изпитах? Изпитах свобода. Последните няколко години постоянно се повишаваше степента на а, бързина, работа. Това трябва да се свърши, това трябва да се напише, тези изтики трябва да се направят. Аз стигнах до да извода, че ако продължава така да се повишава бързината, с която трябва да реагирам на всичко, аз не мога да реагирам. А, аз съм стигнал до един лимит, който повече от това не е възможно. И точно тогава, когато да обяви, че ще минаме на виртуално обучение чрез различни програми, първото нещо, което направих, е, че почувствах аз освобождението от времето, което ми налага сил на живот, на който аз повече не можех да отговоря. Освобождение от забързаното време. Освобождение от забързаното време. Това е а, един от а, изводите и наистина а, видеоблога ви от Балкона е за това. Много е интересен. А, много, много добре а, а, а, изглежда и а, си струва човек да го, да го види в Ютуб. Казвате там нещо, с което ми се иска да завършим нашия разговор. В Европа хората имат часовници. А нямат време. А как е, как е около голямата и вечна река? Е, е, Нистина на места, на които вие е, може би ги виждате само по телевизията, Амазонка, джунглата, е, може би някои са пътували до там. Там няма хора с часовници. Те са с реалното време. Не с това изкуствено зададено време. И с спокойни хора. Хора, които правят нещата не защото сега 11 часа и трябва да се направи това, а защото те решават, че трябва да се направи. Ето с това реално време искам да се свържа и да това правя този блок от балкона. Удобно място, може, моят нямам сняг, и мисля за света. Разбирате ли? Мястото също е много важно. Да седнеш спокойно и, може би, който ми слуша в този момент, да потърси в апартамента си едно удобно място. Да седне и да излезе от това за бързано време. И да помисли. Единственият смисъл на нашия живот е това тук, сега, което се случва, да го живееме. Не да живеем с миналото. Не в бъдещето, а тук и сега. Благодаря и Ви. В има спомени, в бъдещето има проблеми. В миналото има спомени, в бъдещето има проблеми. Така завършваме с доктора Нета Деламар Икономова, която преподава международни отношения и история в университета Екстернандо в Деколумбия в Богота.